Oh, say can you see by the dawn's early light What so proudly we hail at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars through the perilous light O'er oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rockets red cleared, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, does that star spangled banner yet wave, we're the land of the free and the home of the brave. Ari, anna en laula enempää. Taivasvarille. Ei. Sulla on se siellä! Eihän oo! Sillä levillä! Ei mulla levillä? kaas sitä! Eikö? Eikö? Hoki levillä! Eikö? Hoki, hoki, hoki, hoki! Hoki. Ei hoki. sitä le okay. levyä täällä! Selvä. No anteeks! <laughs> Tähän lähti helvetin hyvin liikenteeseen. Pitäisikö, pitäisikö tässä ilmoittaa ihmisille että mistä on kysymys? Ne varmaan huomasi jo, että tää on... Paskalista menellä, läpi, missä on vähän häröä <laughs> Sä, sä, sä itse sanoisin, että lopetit keskeisen. Mä vielä laulun l... ekan säkeästi ja mä sanoin, että mä en suosu laulaa enempää. Ei se laulaa enempää. Laita vähän kovempaa meikälaisia luureja tässä näin. Nimittäin... Ää, <laughs> <laughs> siinä on ihan herkkaristi sanoja nimittäin. Tässä on ihan älyttä. Neljä säkeästiä täynnä sanoja. Joo, mutta sit toi loppulopetus. Loppu, loppu. Annapa se mulle, mulle sitä... Tota, niin, tässä, näin. Siis kuuntelette paskista tässä näin Radio Helsingissä... Oh, oh, oh. Tässä, tota, tässä nyt ei soiteta kovinkaan hyvää musiikkia eikä käyttäydytä kovinkaan ammattimaisesti. Ähm, tuo loppu, loppuvedätys, siis loppun noususulta jäi kokonaan tästä tota, hoitamatta. Hoita, Tuossa on tuo levy sitten, jos sä haluat. Niin, tota. Mikäs se olikaan näistä? Hetkinen toi 5 numero 16. Tässä on tämä, tämä remixi, vaan haluaisitko löytää sen alkuperäisen mieluummin? Kumpi on parempi sun mielestä? Remixi. Remix. Mutta tota niin, tämä loppu, mua jäi vaivaamaan. Voisi ottaa tähän loppuun, laita laittaa taivasvarelle soimaan selkeänä. Oh THE LAND OF THE FREE! And the home of the brave. Sä, sulle, sulle, sä vaan, sä vaan, niin kun, se tuli se vaatimattomasti se on oh, the Of of the se and the home se the brave. on se on Oh the land of the free, on mennyt tässä toisunkestävään, mennyt siis siis nuotilla on autoland of, mikä miten of free, oh, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, of the free and the home of the brave Tuossa laulussa kyllä Jani-Petterä ollaan hyviä, että ruotsi voittaa vitsi vitsi Niinhän se kyllä oli viime yönä iltana ei... Aivan oikein, eikö, eikö se oli ruotsi ää, tuli ratkaisumaalin tsekk, tsekkilöille 29 sekuntia ennen loppua. Jotain semmoista. Ruotsille, se... te, ruotsille tehtiin Ruotsi. Niin, kyllä ruotsille tehtiin Ruotsi. ja Suomihan onko se 9 sekuntia? Vähän vajaa 9 joo. sekuntia loppuun Suomi, Suomi teki voittomaalin USA:ta vastaan. Ää, mehän veikattiin, mutta mites oli se edellinen match? Si, siis se, kun, e, kun Suomi pelasi USA me... tai... vastaan vasta e, me veikattiin e, viime perjantaina. Joo, mä, mä sanoisin, että pataan tulee 1-3, sä sanoit tulee... Pataan 2-4. Ja miten sinä kävikään? Ka 4-3 ne voit kolme hävisi, sori. Eli siis maaleilla hävisi, mutta sä meikasit useampia maaleja, eli sä olit siinä oikeassa. Kyllä. Mut sen lisäksi, nyt on tilanne yksi, yksi, yksi ja, mutta me meikattiin jo aika sitten, että et miten Suomi pärjää näissä me, me, me, skepes, kapeissa kabeleissa, ja mä sanoin, että tulee kolmanneksi, ja sanot, että tulee toiseksi. Eli tilanne on vielä auki. Eli, ja jos menee finaaliin, mä voitan, jos menee pronssioitteluun, sä voitat. Niin, aivan oikein. Koska lähempänä voittoa silloin, kyllä. oli 1 tai kakkonen tai 3. Aivan, näin. joo, kyllä. Ja, ja tota, rakkaat tiim ja tota, noin, oli siis panoksena on sitten sit ensi viikolla mä joudun sitten, jos mä, sä oot lähempänne mä joudun pitämään lähetyksen ää, paita päällä ja e, te, sit, te, äh, nytkin paita päällä no, niin, no, mun... mä, mä, mä kävin tuolla vessassa äsken mä en halunnut pelästyttää toimiston tyttöjä tossa noin yläosottomalla uhkealla miehekkäällä ja karvaisella äh, vartalolla, niin mutta siis pössiä sit, äh, sit taas pitää lähetyksen ilman paitaa, saataanko me susta kuveja voidaan nettiin laitettua silloin mitä se kyllä se Pässiä onnistuu on, se onnistuu, se onnistuu. En suostu siihen No, niin. no me katsotaan. Te me, te me tehdään se ehkä sitten väkisin. Se kaudita mitä Pössi voi tehdä, eli hän on ilman paitaa tällä näin. Mutta nyt ä, ruotsin kunniattomuudeksi Dan Cleaderin. <hääää> The Gleaderin. The de Cleaner inte! In den -e -e de cleaner inte! In -te. Te. In de. Inte! Dei ska. Dei. Dei ska inte! Inte! Inte! Inte! Du ska inte! Nej du ska ta inte Mikä on? Mikon, loserit on häviäjä, mikä on ruotsiksi läheviäjät tai mikä onkaan? Kyllä tähä sopi paremmin ton kirkan versio Den Kleiderinistä ku ruo. Nyt riitti ruottalaisten versio Den Gliederinnistä. Sitä paitsi, eikö tää joka tässä laulaa? Kun Suomen leijonat laulaa Den Gliederinnin, silloin se pitää paikka. Wow, wow, wow, wow. Eikä riitä. Kato, jos Suomi voittaa kultaa, niin sittenhän meillä pakko pitää taas lätkä eli Näin ei ole, ei hirveästi tänään, mutta kyllä varmaan poika saunoi jossain vaiheessa. Saunoi jossain vaiheessa. informaatiota, viestejä, biisitoivota tai vastaavaa. Ja on, koska se muuten järjestetään noin euroviisut? Onko se nyt... Ensi viikon, kahden viikon ehkä Onnen vii tässä kuin, vaan va viikon päästä lauantaina Saattaa olla Viikon, viikon kuluttajia, eikö se... nyt ensi viikolla ole tullut näitä sitten näitä esikatsioita vastaavaa Viikon tapauksessa äh, Sen kunniettomuudeksi Eiköhän laiteta koska lätkä... Mitäs vieresittää seurat lätkäne? Mä mä mä Helsingissä, Tukomassa Niin, mutta sen jälkeen se Valko hän... Valko-Venäjä on kahden monen päästä Näellä näkymiin, mutta san nähdä Mutta euroviiso ja Valko-Venäjän kunniettomuudeksi meidän kaikkien beloved me on tietenkin Belarus, Sen on muneksi, Belarus. Be the on beating as one. The blue and I'm and you Let's come together, so here is my hand We're gonna fly. Watch your legs in there. Who oh, you feel? That Formaatiin Sä olet pooksissa me... hehkytään ja marssia Haluttaisiin kuullaan sitä uudemmankin kerran Kyllä tuleviks se varmasti. se kuullaan varmasti Se on jotenkin se lähti soimaan vahingossa äsken <laughs> mutta se, se tuli korkeamman kädestä Tuli korkeamman kädestä soittaa tuli jo pari kommenttia et pössäviä paita päällä ensi viikollakin Ja Arjaa kehutaan jostain syystä että Siellä kaksi kertaa että a, Arska good shit Mitä ihmettä Mä en siis, tiedä. Täällä nyt joku on siellä ihan sekaisin. Ja pori soittakaa porilaisten marssi uudesta ja Sara kysyy, että ylös tänään, niin kyllä nostaa ylös. Tänään varmaan nostaa ylös. Tällä tavalla, voisi sanoa jossain vaiheessa, että Kluuvi, sehän aikaisemmin, että Pasilla Porilaisten marssi, että mehän ollaan Kluuvissa nyt, niin Kluuvi Porilaisten marssi jossain vaiheessa sitten. Toihan oli, olen huomannut, kun on mennyt Maikkarin puolelle, niin Öö, siis öö, Pesilö tulee näyttää kansainvälisiä käsimerkkejä Niin Maikkarin toi selostus Niin varmaan tulee suurin joka toisessa lauseessa Hartford-areena Ei puhuta areenasta vaan Hartford-areena Hartford-areena Hartford Mekin voitaisiin nyt tuota, no, niin sponsorit näitä sanomatalosta Me nyt laitetaan tulemaan informaatiota ja on sanomatalo Voit sä ystävällisesti laittaa seuraavan kappaleen soimaan Pesilö sanomataloista laittaa Kyllä ja täällä sanomatalo sitten soi seuraavaksi Lähtee Jeesus maailmalle, ja Jeesus lähtee maailmalle täältä sanomatalosta Hallelujaa! Jeesus vien maailmalle Sanomatalosta Jeesus vien kaikki alle Jeesus vien maailmalle Sanomatalosta Hän on kuollut udestamme Jeesuksen vien maailmalle Jeesus vien kaikki alle Jeesus vien maailmalle hän on, on kuulu tuo, tuo, tuo kansa, joka on. Viimeisessä. Tuo kansa, joka on. se Ruotsista. Viimeisessä. <laughs> Todennäköisesti illa. kyllä. Joo, niin. Se ramotelo, mä kuulen teitä. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle alle, Jeesuksen vien maailmalle. Hän on kultaestämme. Jeesuksen vien maailmalle, Jeesuksen vien kaikkialle alle, Jeesuksen vien maailmalle. Hän on Rakas <tot arin> ihmeellinen on, tavarin ihmeellinen. Jumala. Jumala. Mun Jumala. piikata, mutta Jumala. oli niin hyvä kohta Okaan, Jumala. Jumala. Jumala. Jumala. Jumala. Jumala. Ihmeellinen Jumala. Tässäpa seuraavasta varmistaa kaksi toista Ja tei pyysi seurausta, tosiaankin tältä tätä laittaa seuraavaksi so soimaan. Tuo voisi Finland. Tää, tää on hyvää, tässä. Tää, Anneli Auerin suosikkimusiikkia, musiikkia, niin osata sitten tosataanisti. Yeah. Loppuksi ihan justiin, ei. Mä löysin muuten sitä myös pojun koko pitkän levyynkin, että sitäkin voin kunnasta loppuvaiheessa lähetystä. Ai ai ai. Pömyydessä Kanssa Joka Seuraavaksi Täällä sanoma. Ja Jossa saatetaan, käydä läpi paskimpia kesätapahtumia, tai paskimpia kesätapahtumia esiintyjiä. Mm -hmm. Alkaa pelottaa playing Tässä siis This is Kim Koskinen. Did e, se win Kim or who won Kim? I'm sure Shotbox vai sitä, kun me kitaran pohtaa mukaan? Eiks Slash tullut muuten levy? Joo Tää nyt ei ole mutta... Gangaarithan on täällä... Se ei olla Slash vai onks matlash? On <tum> <tum> meni piereen, mutta ei Laitetaan, laitetaan, laitetaan vielä. Laitetaan vielä laitetaan vielä. laitetaan, vielä, laitetaan pakko laittaa lähdetä, lähdetä, lähdetä, lähdetä, Helsingissä valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tämä on mun biisi ja osaan sen myös laulaa. Ja vaikka on blondi, osa sitten sen sanoittaa keikalle firmanpi. valtava esiintymisvietti mutta ei laulutaitoa, ei hätää. supersuosittu puuha käytävä järjestetään taas sexhibitionissa sexhibition 20 vuotta Helsingin kaapelitehtaalla tänä viikonloppuna katso lisää sexhibition.fi that's what you'd like to be. Yhdysvaltalainen alternatiivirokkia ja soul-vaikutteita yhdistelevä Afghan Weeks konservoi kesällä Helsingissä. yhtye esiintyy no Sirkuksessa tiistaina 7. Päivä elokuuta. Liput tiketistä hintaan on 39 euroa plus mahdolliset toimituskulut. Yhteistyössä Live Nation, Rumba ja Radio Helsinki. Kesäkuun viimeisenä lauantaina Puistoblusin päällavalla legendaarinen kreedäsmies ja lauluntekijä John Fogerty. Faktat, flabat ja skabat. puistoblus.fi. Kuuntelet Radio Helsingia. tahtoo elää, hengittää. Siksi Suomen kanssa äänestäen päätti, että uusi jälki jää. Suuret haasteet, ne joita matkallansa vain ratkaisuaan odottaa. Väinämöisen jalan jäljissä nyt vaan. Me Saulin niinistöä tuuletetaan. Häipyi viiden vuoden yksinäisyys. Ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus miehen paikka täytetty on, ei se auki enää ole. Liekeissä myös Saulin sammumaton, rakkaus Rouajenni hauki on. Ne, joita matkallansa kohtaa, vain ratkaisuaan odottaa. Väinämöisen jalan jäljissä nyt vaan, messaulin niin Tiimest, Aamukahvin vuoteeseen On tuonut rakkaalleen Kattuu ikkunasta Onnen hetkeen Jokaisen Koko päivän tehdä taikojaan Ja tuntea Kun lumi peittämään. Ja haluan korostaa että lähetyssä tulee siis sanoma talosta Käänsi katseen hiljaa ylöspäin ja kiitti miten onkaan mut on rakkautta Aina toi Voi, mutta paljon, paljon mutta saikin enemmän. Jo ei yhtä tuon Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen.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 niin tota viime viikolla muistaakseni oli tavastiella Sean S. levyjulkaisutilaisuus niin näin ollen ajankohtaista musiikkia viikko sitten Sean S. uusinta tuotantoa, mikä se oli? Ludwig van Beethoven on kappaleen nimi yllättäen se on cover Koko päivän hoitellen kaiken maailman asioita nyt kotona sohvalla makaan puoliksi su mitä sun Fritsules kuuluu? On Onko se lähtenyt? Ei ollut mitään fritsua Oli, missään siis, vaiheessa. Mä mietin, että kun fritsupössä ei kulosta niin hyvältä kuin mikko, niin pitäisikö meidän huomioida, nuo teinit tää meningillä, niin pitäisikö sulla ottaa tämmönen alttereekon niin ilman tää mikko? Ei. Ja, ja sä voisit aina lähetyksestä valita niin jonkun teinikappaleen, toni paskiksen teini, fritsumikkon valinta, toni paskiksen teini, teini helvetti kappaleen, niin olisiko sulla... Ei, ei, hän ei suosu tähän näin. Elikkä, näin ollen pidetään tästä ideasta kiinni. Seuraavaksi Fritsu Mikko, Valita sitten tämän Gertsin jälkeen. Mose kirjoittaa Soundbox, että Pöksiksen ja Olli äänet soi mukavasti yhteen. Oi, se on, se on Radio Helsingin ja Olli Lindholm. Paroni kirjoittaa, että tästä biisistä kyllä mulle otti mieleen Hanna ja miehet. Aha, Hannan miehet kappale, joo, okei, siellä vai. Ja, ja Tommi Lannista toimitaan tosi paljon. Okei, okay, laitetaan Länää seuraavan kappaleen jälkeen, so, koska ne lähtee kohta soimaan Fritzu Mikon teini, suosikki biisi. Mikä biisi? Se, seuraava, mikä siellä sulla siellä on? Ei mulla mitään biisiä, onka. se kohta on. Jotta skitsoa siinä, niin. <tos> Faija skitso vaan Mutta sä en kuule sanat, pois, ei, ei, se missä lauletaan fajasta. lauletaan mutsista Mikko Fritsuu. Lähää pyydettiin näin. Ätee! tee! Tuppöyhtimää! Paskis on alkanut. Äiti. Ätee! tee! Mä oon vaikka se häppäetkin, moni. Niin siitä huolimatta. Mä oon ihan lähemmälle. Mä ahdo olla Mennä kouluun. Ei, tää on mennä koulu, Sulla meni jalka ehdottiin. Alusta uudestaan, alusta uudestaan. Tää kestää, tää ei kyllä tässä. Miten sä oot laulaa väärin, toi alu? Miten sä oot laulamaan siinä? Kertsiä Sansbiisistä. Okei, miten sä lähtikään? Mä oon laulanut äidin, tää on yksin. Taito ruvastuu. Äh, mitkä taitot? Äiti, odotellaan taas. Fritz Mikko, mekouluun. Äiti! En, en tahdo en mennä en kouluun. Siellä ollaan silmät kiinni oikeasti tunteella. Äiti! Kerro poikani! En aina yksi. Olla yksi. Olla. <laughs> Hyvä! <laughs> en tukaa muusta välitä! En edes minä, totta! Sada Sada aina yksin olla. leikkiä! Äiti! Taas lahmiseet vaan kiusaa. Nyt nousi jopa ylös, että saa enemmän tunnetta tohon noin. Hmm. Mutsi hei. Äitissä Mä oli Mutsi. Mä tahdon uuden videon. Äitis oli DVD kun sua teki. M mutsi. Missä meidän faija on? Se näki ja lähti kuule kärppimään saman tien. Ei mukea. En tahdo tavata. En siin tän Musi hei, mä emme en enää koulu. Joo enää suo enää sinne. Usein on vaikea. elämänsä aloittaa Vie minä siniin villän selkään. Voiko eka koskee. Voi kuinka koskee tuo harin kiusaus! En! kiusaa sua lisää? Laula seuraavan kappaleen mukana. Sä tiedä, mikä se tulee. Jotla! Jotla! Jotla! Jotla! Jotla! Jotla! Jotla! Jotla! Jotla! läntistä! Se on lentää. You Lulu. A Mikko, on alkanut jo Okei. Come La la la Mikko si Ai ai, fece da Hei, tänään tuli tullut tota, niin, niin, Mulle postia Pascalistaan, avataanpas. Tuu tuu, Ari kiusaa, kuva ei, se... ei välitä. Pesse ei puolusteta. Ilanakirtaassa Outboxissa, onko Mikko Koulu kiusattu, voimahaleja. Sydämmeen sattuu. Nyt Mikko harrastaa työpaikkakiusaamista yleisöön kohtaa. Välitunnilla hän seisoo Niin yksin Pois leikeistä toisten Pikku horrot, pikkuprinsessat Kohtaa vankuisiksi ostavat Ne kostaa sydäntä vois ostaa voi kuinka koskee Kelle sen keltoisi Kerropa äitelle Sydälle sydämeen Sattuu toive biisi. Voi kuinka koskee Kelle sen ymmärrä Syvälle sydämen pösseä Sattuu Tässä on sit laitettu mulle levy Ja sitten kato, se on laitettu noille teipeillä että sitä ei saa auki Mikä <lacht> ei Dorka Tässä oli, olis tiitisen lista niminen kappale oli tässä näitä salatkin mukana Mutta ei me saada tota levyä auki tuossa, no, kun Dorka on laittanut Ei, ei, ei No niin tiitisen lista pysyy edelleenkin suljettuna sitten <lacht> Ei sinä sen kummempaa Sinällä se haluaa leekistä. Kake tuli kusamassa... kaivanta. Kuusen, Kyllä! ...mostaruuka Suome raksaa hommiin. Duunin sujuu maiviosti kesäauton kake osti te ei pommiin. Ja mustarilla karaoke katta sekä poke joka viikon loppu ottaa. ne oottaa. Piskijuokun vihdoin koittaa rungut. Piskijuokka soittaa kesäviitin josta kake neki Kake laulaa minkä jaksaa. Ase röhe! Ja ha! I keton, Ai mä noin helposti antaudu sulle pössö Ketoon I wanna be hero, banana, game, on, baby, baby, a Sorai, sorai, sorai, sorai, Kyllä sorai, sorai jutun? Joo Joo, ei jaksaa sitä kertoa Kerro nyt. En mä jaksa. Kerro sä. Kerro sä. Kertru sä. Kertru. En mä kerro sun juttuja. Ke ker kerrotaan molemmat. En kerro. No ei sit kerrota. Se oli se kerto, siinä sitten. Täältä sanamatalosta. Äh, kersiväraa. Äh, hei. Arsto He. on He. Arska on vanha. Ai, Spede. No, onko se sitten mun riittäväisere? Mulla on enemmän hiuksia kuin arskalla. Mutta onko sulla yhtä paljon karvoja No ei, mä en niin äijää. Nimittäin ei äijä. Hän on maailman vanhin tenava tähti. Mikä ikäinen on nyt 2500-2600? 2700. 2700 jo. Kauhistuttava, pelottava Roll ikä koska se täytyy 28, kaavoidaan vielä vaaraa vuokkeessa? Puoli vuotta. Uhuhu, uhuhu. Nyt pelottaa! kone. Joo, mä. ja korkealta. Nyt mennään eikä meinata! to. Näetkö? Näetkö mun! Nyt mennään! Se on PK taas, uuden levy väki. taas vähän lisää teille rakit. Jos puhuvakone on PK, niin mä oon siellä DP, mut toi riitti puhuvast tää tulee Hei! Hei! Hei! nuorisomusiikkia ah, valinta! Noniin hei tää on loistava pitkästä aikaa! Au au au! Oi oi oi! Mä oon nuoriso! Arska ei! Mä kasvan arjeit! Ja Älä enää tosta kuulee! nuoriso, anskaa ei menneisäs. oo! ...kasvaa lapset varttuu virheistoppi ja kokemusta Mä avasin taikku nalla Tsiikan jengii, jotka kadula nalla Tsiikan jengii, kuon keikan alla valla Niin monenlaist kulkijaa, tiellä samalla Yks on punkkari, pää siro kesi Osa oli punkkari hyvä, tosi pippu, hyvä Puhummat kertaa kaukaa, kun tää kadula liikku toinen vaan rassaa, mopoo ja pelaa lätkää Kiroille ja väntäväli, tunni smartti sätkää Pumpaa euro poppii, liian luja, Tai mopolla kaha, pitki öisi katujaa tätä taas on hoppari, pää tässä räppävä kepuladen, niin se tietää mitä sitä seuraa. Ei hyvä ei hyvä heilunut. mä nokkaa. nuori. Ja da Tukka lähtee. Mä oon Tukka lähtee. maha kasvaa. Parapapapapapapapapap. Ai ai down the bed the our houses hei muta tähän perään lisää kepulais musaa mitä me satttiin viime viikolla paula lehtomäki hei Nelo's nelon Nelo's nelosaita nelosaita eikoi kun me laitat julhista velkaa odotitkö me se viimeksi julhista velkaa paula lehtomäki lauri kivinen ne on se on ta tässä on siis paula lehtomäki entinen kepun Ilmeisesti Lauri Kivinen on joku yleinen tota, niin päätohtaja, Ylein tämän jälkeen sitten mainostava tauko ja sitten tota noini, DJ, F, F, F, Fritsumikko valitsee taas jotakin musiikkia, ehkä. Kolme viikkoa sitten jäin mä kotiin, loman aloitin, kotipesän siinä pan. Tässä valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia. Kuuntelet Radio Helsingiä! Yhdysvaltalaisen Indirokin suurempi nimi kuuluva The Shins saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Yhtyö esiintyy perjantaina 21. kesäkuuta Hietaniemessä järjestettävässä Kaadenpaatissa. The Shinsin lisäksi lavalla nähdään Charlotte Gansburg, Regina Spector, French Films ja Little Dragon. Liput 52 euroa plus mahdolliset toimituskulut tiketistä ja lippupalvelusta. Yhteistyössä Live Nation, Nyt ja Radio Helsinki. Lexus CT200H. Vaikuttava premium-luokan hybridiauto alkaen vain 32 900. Mitä tulee, kun yhdistetään Michael Monroe ja Tuulisähkö, muikut ja Nightwish, Hans Välimäki ja Snoop Dogg, ja Pulp, The Guardians ja Champagne ja Baari, Hiekkaranta ja kymmenet tuhannet bailaet sekä jusu. Noo... Tosiaana tietenkin Ruisrock Turun Ruissalossa 68. heinäkuuta. Lippu alkaa 70-tiketistä ja lippupalvelusta. Lisätiedot ja koko ohjelma. Ruisrock.fi Kuuntelet Radio Helsinkiä. Hyvin mannö! Sä kysyt multa, miksi vihanen, ja ikkunasta puluille kirroilen. Helepäti hyvin mannö! Mulla on sulle pikku sallaisuus, alastu on mulle asia os. Helepäti hyvin manne. Te pois kaikki haasut ja lähetä Lähetäänkö lennolle? Näetä mulle, missä sulla on rosketusraja. kartalle. ne kartalle. Mun perhe oli himovanahoillinen. Ne kielsi multa siksi valistuksen.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 Outbox toivotti Karjalaa takaisin Niin täältä tulee Jare Vilkalle eli Niin JVG ja Freeman ja Karjalat Joka polka onnesta riehuu Ihan sama on slama, Hei kuha poitetaan. Puhelin huutaa ja läpi taas soitetaan Eikä me olla koska rotseja käänneltyy Vaan ruotsalaisten kanssa kättä kilpaa väännettyy se aurinko joskus tännekin paistaa En on nähnyt noin monta hymylevää suomalaistaa Mestaruudet on nuorten ja veteraanien Se ilta oli vaan legendaarinen takaisin Ketteks vaan Mutta kuitenkin Me voitetaan Huomennahän sitten voidaan se Karjala takaisin kohdataan niin Mother eli äiti Venäjä vai miten nyt Kyllä äiti Venäjä tai Venäjän karhu karhua vastaan vero karhu ei ole kyllä ei ei ei kyllä kyllä ei ei kyllä, kyllä, kyllä nyt ei kyllä ei kaikki ei kyllä kyllä, kyllä ei en en en en Melä kirjoittaa Mikko ot ihku Otsa ihku Noot kai se on tihku kuin se on tota no niin Fritzu Mikko ihku ihku Dyrüttyrüttü Me aika ihotettu tätä tuleko miele mikä biisi Vähän rappii sullekin. Ihku Mikolle. Fritsumikko. Mikko. poikan rakkaudelta. Vähän vähän, muuten kuulostaakin. Mikko hän tietää, missä on kyse poikan rakkaudessa. Chiri tyli titsi titsi. Tselätterättä. Eikä vieläkään, eikä vieläkään, ei vieläkään. Ei. Mikko lämpitään vähän tyhjään. Fritsari, Fritsis. Ei tyyli lisää pituutta Eti Eikä. Sanoo, ei. Tie, nyt ei. Ei. Ei. eikö Eikö Eikö Eikö Ei. Ei. eikö Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Syttävää Karseeta, karseeta Kauanko kestää, kauanko kestää Jos mun selostaa tässä, koska Mikola lähtää Laita vähän hiljepää tota, Tuli mieleen eilen, että kuinka monta naisurheiluselostajaa Kyllä se toimittajia, jotka lukee urheilututta uutisia Niin niitähän on, mutta kuinka monta naisurheiluselostajaa Sä tieltä, että ainuttakaa Onko niitä, onko ainuttakaa En tiedä yhtään Joo ei ainuttakaa, kyllä niin Mä ajattelin, että jos asi, Toja assi niin täti vähän selostaa Sillä ihan asti, siellä pojat siellä toisessa Nyt peppu, Mä otan heti raikaselta ja sitä lähti pyypärä pois tuli, Kerropa, mikä tuli, tuli, tuli paitsi, mikä on paitsi Mitä? <laughs> Mitä? Okay. on? Matti Nykären tietenkin ja V-tyyli. Dortmund. Mä otan nyt tämän sen kimäkin otan nyt sen maailman pienenä. Eikö kuulosta? Laita, Laita tuli sieltä, tuli. sieltä sit, jos se kuulostaisi sitten nyksyltä. Nytähän ei Greta ole toi. Förra mannen, förra minnen. Det Koso kirjoittaa, haha, pössis ei tunnista Toni Niemistä. Tumppi kysyy, eikös Aga... Toni Niemistä! Niin. niin Toni se... Niemistä! Agat Ja sitten, miten Fritsimikku ei voi tietää. Niin, ehkä, en tiedä selostaako se taito eikö se ole kommentaattorina siellä niin, mutta ei On siis, nii Kommentaattorina on kyllä näin siellä, on esimerkiksi tuo Jutta, mikä on tämän Pasi Rautiaisen eukko ilmeisestikin Se silloin tällä, mutta et, et, et niinku selostaa itse, niin kuin, ainakaan tommosta noin mitään niin, niin, on ohjelma Niin pääselostajana, voi olla toisen taito luistus vartenkin niin. toisen asian, mutta niin. eikin niin. pääselostaja tiiä Mitäs nyt tota, nythän on viikonloppuna on mikä on loppuottelu, niin mikä on kaikkein suosituin ää, talvella pelattava joukkueperi? Jääkäpallon Mestareen liiga. Joo, aivan oikein. Siis lätkähän ei oo mitään sille päähän käy. on kaikkein suosituin ja, talvella pelattava joukkueurheilulaji tai se missä kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan. Mutta hei, otetaan seuraavaksi täältä nimittäin Pojun panokset koveneen levy löytyy. Ja otetaanpas kasiraita maali tähän, ne ei oo välttämättä saavutettu aikaisemmin. Mikä meisinkin, se on pojuu ja kippaneen. Mikä meisinkin, sit mentiin. Hetä korjaa soundboxissa. Jutta on Pasi Rauta ja sen sisko. Oh, se on sisko, okei, okay. joo. No. meni miinassa kallella Ja sakarias halvaantui Vähän oli ehjiä tallella Kun uko tyli vuoksen ui Ja kohta loppui jo sotakin Tää on joku Andro Mertarana Mertarannan leijonat kokoelmalta nimeltään Kavert on kovasti palkittu ja meillä ollaan aikaisemmin. Kohta on pystyt soittamaan tunnin mertsiä, josta on neljäs vai viisäs biisin mertarantaa mitä me meillä löytyy. Niitosta vaan vaivasta, niin samasti on monumentti kalkittu. Ihan viimeiset käy kohti toivasta. Tyhollinen saa tulla luoteesta, tai sitten ihan mistä vaan. Tavamma sairaalan vuoteesta ei osku jaksa vastaamaan. On missi tuo painettu pimeään, ei muisteta kohta estimeään. nimeään. Raju ostovoima rintama eläkkeen, sillä sämpylän saa jäteen. On kaverille komeasti palkittu, paljon kiitosta vaan vaivasta. Niin somasti on monumentti kalkittu, pian viimeiset käy kohti taivasta. Miksi valtion hommissa, kun ne lähettiläs lähääntyy? Vaikka koko mies kuvi sen komitea hyväksyy. Se tankari. kaikki, kun oikein silmiin katsotaan, me ollaan sankareita elämään. Ihan jokainen, varapas viisi pois päätä laulutaan tää ruotsalaiselle. Me ollaan luusereita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan, me ollaan luusereita elämän. Ihan jokainen Poika saunoo! Löydöä löydöä löydöä löydöä! Poika saunoo! Hykköjä haistoi uutaa Kandusta sampanjaa Veden poika on tullut, tullut kotiin. kotiin Poika saunoo! Me voitaan tullut kotiin. Syksyllä pääsee kynkinä, yksi yksin miettien mennyttä kesää. Oli ystäviä aivan peltikin. Nyt on teljety herroja pitviin, ennen joulua silmänsä raottaa. Ja meidän poika on tullut na kotiin. Sauna. Mulla on nyt kämpässä sauna. Mä oo käynyt saunassa 25 vuoteen. Nyt sä en, en mä, en mä, ei vaan. Poika sauna, miksei arsko sauna. mä en poika. Mä oon mies, mä olen mies. Mä oon ei, ei, ei. Äijä Äijä käy Mä hyvästi. Ää, ää, ää. Nyt vielä, vielä, vielä on vielä ei, ei, tässä näin. Ja, ja tosiaankin Esläitys sitten pössäkenttien kentiä osoittamista tänään ja laitetaan sitten kuvallista ainoa, faktaa sitten toita, no, niin nettisivulle mahdollisesti, jos pöysillys jos siis Suomi ei pääse loppuotteluun, niin sillä tapauksessa Meklainen voittaa vedon ja sit siinä tapauksessa pössillä voittaa. Ja me joudun nördytään sitä, mä joudun olemaan täällä näin paita päällä, mutta nyt, tää on hieno sanoa. Sanoma talo ja Pasila polilasten marssi, olkaa hyvä!